Mattiðusar Guðspjall, 23. kapli Þá talaði Jésús til mannfjöldans og lærisveina sinna. Á stóli Móse sitja fræðimenn og farísiðar. Því skulu þér gera og halda allt sem þeir segja yður, en eftir breytni þeirra skulu þér ekki fara, því að þeir breyta ekki sem þeir bjóða. Þeir binda þungar byrðar og leggja mönnum á herðar, en sjálfir vilja þeir ekki snerta þær einum fingri. Öll sín verk gera þeir til að sínast fyrir mönnum. Þeir brekka minnisborða sína og stækka skúvana. Ljúft er þeim að skipa hefðarsæti í veislum og eðsta bekk í samkundum, láta heilsa sér á torkum og kallast meistarar af mönnum. En þér skuluð ekki láta kalla yður meistara, því einn er yðar meistari og þér öll bræður og sístur. Þér skuldið ekki kalla neittn föðuríðar á jörðu, því eittn er fæðuríðar sá sem er á himnum. Þér skuldið ekki heldur láta kalla yður leiðtoga, því eittn er leiðtogiíðar tristur. Sá mesti meðalíðar sé þjóðniðar. Hver sem upp hefur sjálfmann sig mun auðmíktur verða, en sá sem lítillækkar sjálfmann sig mun upp hafin verða. Vei yður fræðimenn og farísiðar, ræsnarar. Þér læsið ríki fyrir mönnum. Sjálfir gangið ég ekki þar inn og þeim sem innvilja ganga leifið ég eigi inn að komast. Vei yður fræðimenn og farísiðar, ræsnarar. Þér flytið langar bænir að yfirskinni og hlunn farið ekkur og hafið af þeim heimilið þeirra. Þér munuð fá því þingri dóm. Vei yður fræði menn og farísiðar, hræsnarar. Þér farið um láð og lög til að snúa einum til yðar trúar og þegar það tekst gerir þér hann hálfu verra vítisparð en þér sjálfir eruð. Vei yður blindir leiðtogar. Þér segið ef einhver sver við musterið þá er það ógilt En sverjimenn við gullið í musterinu þá er það gildu reyður. Blindu heimskingjar, hvort er meira gullið eða musterið sem helgar gullið? Þér segið, ef einhver sver við altarið þá er það ógilt en sverjimenn við fórnina sem áði er þá er það gildu reyður. Blindumenn, hvort er meira fórnin eða altarið sem helgar fórnina? Sá sem sver við altarið, sver við það og allt sem á því er. Sá sem sver við musterið, sver við það og við þann sem í því býr. Og sá sem sver við himinin, sver við hásæti guðs og við þann sem í því situr. Vei yður fræðimenn og farisejar, hræsnarar, þér gjaldið tíund af myndu, anís og kúmenni en hirðið ekki um það sem mikilvægast er í lögmálinu réttlæti, miskun og trúfesti Þetta ber að gera og hitt egi ógerta að láta blindu leiðtogar þér síið mýfluguna en svelgið úlvaldan vei eður fræðimenn og farisegar hræsnarar þér reynsið bykarinn og diskin utan en innan eru þeir fullir yfirgangs og óhófs. Blindi farisei reynsaðu fyrst bykarinn innan svo hann verði líka hreiknað utan. Vei yður fræðimenn og farisear, hræsnarar. Þeir líkist hvítum kölkuðum gröfum sem sínast fagrar utan, en innan eru þeir fullar af manna beinum og allskins óþverra. Þannig eru þeir. Þið er sýnist góðir fyrir sjónum manna en eru það innan fullir hræstni og ranglætis. Vei yður fræðimenn og farísiðar hræstnarar. Þið er hlaðið upp grafir spámananna og skreytið leiðir réttlátra og segið ef við er hefðum lifað á dögum feðra vorra hefðum við ekki átt hlut með þeim í lífláti spámananna. Þannig vitnið þér að sjálfir að þér eruð afkomendur þeirra sem myrtu spámenina. Nú skuluð þér fylla mæli feðra íðar. Höggormar og nöðru kín, hvernig fáið þér umflúið helvítistóm? Þess vegna sendi ég til í þar spámen, spekinga og fræðimenn. Suma þeirra munu þér lífláta og krossfesta, aðra húðustríkja í samkundumiðar og ofsækja borg úr borg. Þannig kemur yfir yður allt saklust blóð sem útelt hefur verið á jörðinni frá blóði Apels, eins réttláta, til blóðs sakarja Barakíassonar sem þér drápuð milli musterisins og aldarisins. Sannlega segi ég yður, allt mun þetta lenda á þessari kynslóð. Jerusalem, Jerusalem, þú sem líflætur spámenina og grítir þá sem sendir eru til þín, hversu oft vildi ég sapna börnum þínum eins og hænan sapnar ungum sínum undir vengi sér og þér vilduð eigi? Gvöð mun yfirgefa musteri í þar og það verður lagt í rúst. Ég segi í þur, af munu þér eigi sjá mig fyrir en þér segið, Lessaður sésa á sem kemur í nafni drottins.